Süleymanın məsəlləri 2-ci fəsil Oğlum, əgər sözlərimi qəbul etsən, əmrlərimi qorusan, qulağını hikmətə tərəf çevirsən, ürəyini dərrakəyə tərəf meyil etdirsən, sən həqiqətən idrakı çağırsan, səs uzaldıb dərrakəni səsləsən, Bunları gümüş kimi axtarsan Gizli xəzinə kimi arasan Onda Rəb qorxusunu anlayarsan Allahı tanıyarsan Çünki Rəb hikmət verir Onun ağzından bilik və dərrakə çıxır O əməli salihlərin sağlam şuurunu qoruyur Kemalla gəzənlərə sipər olur O ədalətin yollarını qoruyur Müəminlərin yollarını hifz edir. Onda salihlik və ədaləti dərk edərsən, insafı, bütün yaxşı yolları tanıyarsan. Hikmət qəlbinə dolar. Bilikdən könlün xoş olar. İdrak səni hifz edər. Dərrakə səni qoruyar. Hikmət səni pislərin yolundan Sözü məkirli adamlardan qurtarar Onlar düz yolları atıblar Qaranlıq yollarda dolanırlar Şəriş görəndə şad olurlar Şərin məkirlindən xoşallanırlar Bu adamların yolları əyridir Onlar dolaşıq yollarla gedir Hikmət səni yad arvatdan Şirin dilli əxlaqsız qadından qurtarar Bu qadın gənc vaxtı getdiyi ərini atıb Allahının əhdini unudub Onun evi ölümə, yolları qəbristanlığa aparar Yanına gələn kimsə geri qayıtmaz Bir daha həyat yollarına çatmaz Beləliklə, yaxşıların yolu ilə gedərsən Salihlərin yollarına bağlı qalarsan. Çünki əməli salihlər yer üzündə sakin olacaq. Kamillər burada qalacaq. Pis adamlar bu torpaqdan atılacaq. Xainlərin kökü buradan qoparılacaq.